sindyingine imetosha kuna kesi nyingine nimefunguliwa leo hmm? so ah, hmm? na lakini leo pia nimeitwa ni na la polisi nilipewa wito na jeshi polisi jeshi la polisi waliintafuta kuanzia Jumatomosi wiki iliyopita na wakaniita wakaniita kwamba nina mashtaka ya uchochezi lakini nimeona wale mashtaka yale ni mashtaka ambayo Mungu alionyesha maono kwamba Magufuli asipojaribisha atakufa na narudia tena ili mashtaka laongezeka aliongezeke nilikuwa kwenye maumhi na Bwana akanionesha raisi Magufuli akiendelea kufikiria ni Mungu akaendelea kufikiri kwamba kila kitu kiko chini ya miguu yake akaendelea kufikiri kwamba anaweza akaamua kucheza na maisha ya watu kwa sababu ana nguvu ya dola Mungu ameniniambia maisha yake atafika 2020 kwa sababu Mungu wa sita sitaogopa kulisema mahali popote na jana nimesema kwenye kikao cha waziri mkuu kwenye briefing ya bunge kwamba kuna uonevu katika taifa hili kuna hofu kubwa katika taifa hili kuna manyanyaso mengi katika taifa hili hatutaoogopa kusema ukweli sasa kasaka kwa sababu mimi nilisema huo ujumbe nikiwa nimevaa kombati, sioonekani kama mtumishi wa Mungu lakini angesema tibi Joshua Asinge mashtaka na kupandishwa mahakamani na niko tayari kushuhudia kile ambacho Mungu aliniambia narudia mheshimiwa rais nimeona maono na Mungu amenionyesha na mimi na maono kama niliona kumi nitakuwa mbunge nikawa mbunge uzipo jarekebisha Mungu amesema atasitisha uwai wako